Seguiu escoltant el 107.8 de la FM, també a radiopalafrugell.cat i a continuació parlarem d'una activitat que tindrà lloc aquest dimecres a la Biblioteca de Palafrugell, a dos quarts de sis, i tindrà lloc la presentació del llibre infantil El sanglà Singlot, de l'editorial Lluna. I nosaltres en parlarem amb l'Isabel Muñoz, de Companyart, que és doncs, qui va tenir la idea de crear aquest llibre i ens explicarà una miqueta més al voltant d'aquesta publicació. Isabel, bon dia. Bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada i com dèiem, demà presenteu aquest, aquest llibre, un llibre especial i que doncs, s'emmarca amb aquesta iniciativa que teniu des, de, des del vostre projecte, que al final és doncs, fer la sanitat més propera als infants i també a les seves famílies, oi? Exacte, una miqueta treballant en la mateixa línia de tot el que he anat sent fins ara doncs creem aquest nou recurs que ens han col·laborat uh, gent molt maca i gent ja que, que entén no? en, el, en el sector i que han fet una feina molt bonica a nivell emocional i de més, com l'edició en lluna, i amb dos escriptors catalans que també s'han posat a, a treballar amb nosaltres i que han fet una feina maquíssima, la veritat és que ha quedat molt bé, i bueno, parlem amb, amb el sangrat i singlet, comencem a parlar d'una manera simpàtica de l'atenció mèdica i de com es diu en el centre sanitari el, el, la visita, no? la consulta al metge. Doncs eh, aquesta és la, la visió doncs, que ens porta aquest, aquest llibre, que doncs, eh, és el fil conductor, doncs, o segueix aquesta línia doncs, de treball de, de l'associació. Fem una miqueta de memòria per a aquella gent una miqueta més despistada. Ara farà, d'aquí uns mesos, farà dos anys que vau iniciar aquest projecte d'il·lustracions de centres hospitalaris, també doncs, de, de, de centres sanitaris d'aquí de, de la comarca i doncs, eh, vau començar aquest dret de sorra que he anat continuant amb diverses activitats, oi? Sí, el 2017 aquí a Palafrugell vam néixer com a associació sense ànim de lucre. Ens vam juntar un grup de professionals de, de l'àmbit de la psicologia, de sanitaris, artistes i, i, i, bueno, i doncs també vam confluir en una mateixa necessitat no? i en posar d'acord per veure si podíem aportar una miqueta un una per fer més càlides i més... Bueno, com més adaptades a aquests aquest espais i aquestes parets i, i els recursos en general que teníem per treballar des de, des de salut. Tant les famílies, com els nens per entendre la seva patologia, com els professionals des del centre, no? poder-ho viure diferent i acompanyar-ho diferent. Llavors, el 2018 es va fer el, el, el projecte en què es van pintar doncs, parets amb 80 il·lustradors, l'Ignasi Blanca el van tenir al capdavant, i il·lustrant i portant l'equip d'il·lustradors de, de bueno, gent de tot Catalunya que van canviar els espais del Cap de Palafrugell i d'urgència, es quiròfan, planta i ell ens des desperten els nens després d'entrar a Quiròfan uh -huh. de l'Hospital de Palamós, nostre hospital. Uh, aquest va ser la, la, l' l'engegada nostra. Ja ara estem treballant per altres projectes Ara tenim això de llibre, uh -huh. que és el primer recurs literari que, que creem Intentarem també doncs, posar-nos-hi per a adolescents i per a altres edats perquè també existeix aquest recurs I, I amb les sales d'espera, estem treballant per fer sales d'espera lúdico educativa Que també és un projecte on ens acompanya Clippers i Cap Roig en general no? el, el, La Caixa ens va veure un micromecenatge, Clippers ens va donar el, el concert benèfic mm -hmm. i amb això també estem generant aquest, aquest nou projecte que està, que està bueno, coença. Mm -hmm. Molt bé. Aquests són els projectes que teniu en futur en ment, doncs, també amb, aquest, amb aquesta donació podem dir doncs, del festival Cap Roig amb aquest concert que, que anirà doncs, una part de, de la recaptació no, que aquest concert anirà cap a, cap a vosaltres en aquesta edició d'aquest 2020. Um, Isabel, són molts de les activitats. Uh, Centrem-nos en, en el llibre, en la publicació aquesta. Com us va posar vosaltres en contacte amb l'editorial? Va ser al revés? Uh, Explica'ns una miqueta com es va coure aquest llibre. Bé, bueno, acompanyar-te, uh, quan va començar la seva activitat, uh, a nivell de premsa i així vam, vam començar a sortir i es va fer una miqueta de ressò. i va haver gent que es va dirigir a nosaltres per veure com podien col·laborar amb l'associació, que és mm -hmm. una que ens atrau i que és necessari perquè són poquets i, i es volen fer moltes coses. Llavors, cadascú d'aquestes persones ha anat a portar alguna cosa. I en un d'aquests contactes, doncs, eh, era una noia que, que, fa, que volia ser bates hospitalàries i que es va posar, bueno, que ens va comentar, ostres, conec un tal Jaume Centelles, que és eh, escriptor català i que li encantaria. I d'aquí va néixer una mica, vam posar en contacte amb Jaume Centelles. Un coneixia tal de l'editorial, Edicions Lluna ens va conèixer i li va encantar també el projecte. I, bueno, vam començar a fer una mica pinya i a, a lligar caps i ara tenim en Jaume i la Laura doncs, que han fet aquest treball magnífic. L'il·lustrador, el nostre il·lustrador, en Raül Castillo, que és qui va crear la l'Aloa. Uh -huh. I amb Lluna Edicions doncs, van tenir un equip muntat per, per poder cobrir totes les necessitats i, i poder-ho dirigir i crear d'una manera professional i que realment tingués un contingut. Uh -huh. Va néixer d'aquests petits moviments i aquestes cosetes que es van posant en el camí que ho faciliten. I llavors, doncs, com que teníem un objectiu marcat molt clar, que era el, bueno, pues això té, que les famílies puguin acompanyar d'una altra manera i que els nens puguin entendre que el vocabulari amb què en què ens dirigim quan expliquem alguna cosa de salut o malaltia eh, estigui més en la línia del vocabulari que necessita el nen per entendre-ho i bueno, podeu veure el resultat, a veure, a veure què, què, què en penseu, no? cadascú una miqueta a veure com ho pot adaptar a casa uh -huh. i, i què, què respira. Però és, ja et dic, és una, una primera, un primer intent de, de fer-lo d'una manera simpàtica, no parlem d'una patologia, parlem d'una cosa habitual com és el cinglot, uh -huh. però com ho viu i en quina angoixa i com es, es converteix aquesta angoixa, en, bueno, no? com, com es pot portar i acompanyar perquè acabi sent una cosa normal... I inclús disfrutada d'una estona i que això també sigui senador. Doncs aquesta és una mirada doncs, molt, en, molt enriquidora, en el sentit doncs, que també doncs, dona aquesta perspectiva doncs, diferent no? de, de la que se sol tenir i del que aquest, aquest senglar doncs, també té, eh? que, que té una miqueta de por en el metge i per això doncs, finalment amb els personatges que van apareixent al llibre i tu n'has comentat un de, de molt important, que és la loa que també apareix en aquest llibre i que és una miqueta... Doncs, el, o voleu que sigui el referent no? de, de, també dels, dels infants quan, en les vostres activitats. Exacte, és el nostre fiel conductor, és el nostre personatge i és en qui cadascú es pot trobar una miqueta. La LOA, de fet, vol fer aquella part que tenim tots, no? De, de, puc i vinga, i traiem forces i a veure com ho, com ho emprenem tot això perquè perquè no sigui caòtic o no sigui tan angoixant, estressant. Uh -huh. Doncs aquesta presentació, que com us hem dit, tindrà lloc a dos quarts de sis i com eh, doncs ens ha comentat l'Isabel, que al final, quan van començar efectivitats, doncs va haver-hi molta gent que es va posar en contacte, doncs aquesta presentació també podem dir que serà molt coral perquè a més a més dels, de l'il·lustrador, d'en Raül Castillo i, de, i dels escriptors, no? de la Laura Laguna i en Jaume Centelles, també hi haurà altres personatges amb, amb nosaltres. Sí, ens acompanyarà la Carme Fanoll, que la coneixem tots per aquí a Palafrugell, i que és un, una companyia agradable. Ens ha fet molta il·lusió que, que volgués estar amb nosaltres i compartir aquesta taula. Hi haurà també el director d'aquí de l'àrea bàsica, Nacho Pascual com a sanitari, una miqueta perquè ens parli també no, de, des de sanitat, com fa falta el recrear, tornar a crear recursos diferents per, per parlar de salut i tindrem la Mònica Alcalà que ens obrirà a la taula la nostra regidora d'educació i també psicòloga i d'aquí de Palafrugell és un personatge que tenim molt en compte perquè a més a més és, forma part del que ha sigut al principi d'equip qui, qui va generar una mica tots aquest moviment d'acompanyar uh -huh. ella la teníem present i i, bueno, i amb això farem una conversa amb en, amb en Jaume amb, amb un dels escriptors. Llavors hem fet una part infantil perquè no podia ser d'una altra manera de ser una activitat familiar i hi haurà un racó en el que en Raül pintarà en directe per als nens, La uh, l'Aloa estarà acompanyant a tots, els, a tots els més petitons de la sala i després es farà el compte conte, compte, s'explicarà doncs el conte per tots aquells que vulguin estar allà escoltant-ho, en Jaume serà el, el conte a contes en aquell moment. I la Neus, la Neus Mar, que també és nostra, és molt d'aquí, del mm -hmm. poble, cantant nostre, cantautora, ens ha creat una cançó, la cançó de la Loa i també l'interpretarà amb l'Emilio com una acústica allà en, el, en un espai que ens, que ens presta la biblioteca, en la sala d'actes. Doncs... O sigui que sí, si serà una oreta intensa molt de amb molta activitat diferent. Doncs la veritat és que sí, moltes... Eh, una miqueta, doncs, això que està molt de moda ara, eh, Isabel, també, molt transversal, eh?, aquesta, molt aquesta transversal. presentació, molt molt coral. Exacte. Doncs eh, tothom convidadíssim aquesta presentació, El senglat i Singlot, després, no sé si fins i tot eh, es podran adquirir aquests llibres, perquè, doncs, també aquests llibres doncs, estaran a la venda, no?, estan a la venda, estan a la venda. Nosaltres ara estem acabant la pàgina web i es podrà comprar a través de la nostra pàgina. Mm -hmm. Lluna Edicions ja ho té també penjat a la seva pàgina i portarem alguns exemplars per qui vulgui allà i li faci gràcia poder-ho tenir, conservar-ho a casa i disfrutar-ho. Doncs també que que ho pugui assolir directament. Doncs, Isabel, moltes gràcies per atendre la nostra trucada, per explicar-nos també doncs, aquest projecte, un més d'aquest projecte global, que és doncs, aquesta iniciativa de, de fer la sanitat més propera als infants i també, òbviament, a les famílies que els acompanyen. Isabel, moltes gràcies. Gràcies, Robert. I jo aprofitaria també, sí. si deixes, per dir que que el projecte no és un projecte tancat, que som un equip petit, amb ganes de coses, però que ah, tot ho fem com extralaboral i que potser hi ha gent motivada que ho escolta mm -hmm. i diu, mira, jo podria portar-me això amb l'altre o em faria gràcia conèixer-ho de més a prop. Si plau que és un, és un projecte pel poble, és un projecte de Palafrugell i està convidat qui, qui s'hi vegi qui vegi que pot fer costat. Doncs eh, tothom també ha convidat a col·laborar amb vosaltres. M'has comentat abans que esteu a punt de, de, de tenir la pàgina web a punt. Sí, sí, sí, sí. l'hem canviat per intentar actualitzar la i que sigui més més visual uh -huh. i, i didàctica. Doncs aquest serà un punt de, de contacte amb vosaltres i Exacte. no sé si vols donar una altra fins i tot una altra via de contacte. Bueno, a redes socials a, ens trobaran fàcil en Facebook i Instagram uh -huh. i pel nom d'acompanyar. i si no també si es busca l'ajuntament sé quans tant totes les entitats poden trobar-ho. Però amb la pàgina serà el més fàcil. Sí. ens trobarem segur. segur. Doncs eh, tothom convidat a aquesta activitat i també doncs, fins i tot, si us veieu un cor, si veieu que també podeu aportar doncs, el vostre granet de sorra amb l'associació, la, doncs també a sumar esforços en aquesta associació que doncs, això fa 3 anys que es va constituir aquí a Palafrugell i doncs, porta eh, aquests pocs anys de vida doncs, diverses activitats i de, de molt de ressò. Isabel, ara sí, moltes gràcies. Gràcies a tu, Rubén. Una abraçada.